Heute bekam ich einen Brief von einem jungen Theologiestudenten, der ist gar so jung, mit dem war ich, nee, nee, der ist auch in der Zwischenzeit Theologer, den habe ich kennengelernt als Theologiestudenten und der hatte bei mir die Wette in Wetten, dass eingereicht, Wetten, dass ich alle Päpste in der richtigen Einfolge hinterher aussagen kann. Jetzt hört sich das verhältnismäßig harmlos an, es sind ein paar hundert, aber zu wissen, der erste und dann der dazwischen und dann der, und Benedikt der und, und, und, das ist schon eine ziemlich große Leistung. habe ich gesagt, die Wette finde ich ein Hammer, damals war ich noch sehr katholisch, weil ich hier auch mal Pfarrer werden wollte, und habe gesagt, jetzt fahren wir in den Vatikan und bieten die an, ob der Papst nicht diese Wette macht, so viel Werbung kriegt der nie wieder in Deutschland, der kommt zum Papstbesuch bei der Bild. Und dann habe ich eine Audienz bekommen bei Kardinal Ratzinger, damals hieß der Papst noch Kardinal Ratzinger, und der wusste alles für mich. Der wusste, dass ich sechs Jahre und jetzt beschuldigt im war, der wusste, dass ich durchs das Abitur gefallen bin, der wusste, dass ich ein Mädchen geheiratet habe, als ich eigentlich Abgehälte machen soll, der wusste alles. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Eminenz. Vielleicht können Sie uns ja helfen, dass der Papst zu uns kommen zu dem das. Ich habe hier einen jungen Theologen, der kennt alle Pepste hintereinander, richtig schönen Beratung für die katholische Kirche machen. Und da hat der Watzinger gesagt, äh, also jetzt, ich kann den Papst nicht zu ihnen ins Fernsehstudio schicken. Das, das kann ich nicht machen. Was sagen die anderen Länder dazu? Da muss der auch nach Italien und nach Großbritannien. Und, na, das kann ich nicht machen. Wir könnten vielleicht eine Schaltung machen. Da habe ich, man will gesagt, Eminenz, das tut mir mal leid, das geht nicht. Wenn ich mit den Papst eine aber kommt zu mir nie wieder Promi, die nur noch Scheidung machen, Das ist <lacht>